بسم الله الرحمن الرحیم مفسره خبر روانه و تخصیص و لازم التقدم غالبا اس پاګه باندې تفریق غي په لهازه یوقالوا ایا کنا عبدو و ایا کن استعين هر کله چې سره عام طور قاعد تخصیص لازم دی تخصیص دی جدا کیږي نه له لهازه ایا کن اعوذ و ایا کن استعين کمه معنا سګو نخصک بالعبادۃ یاکا دا یاکا دله پرمخک شه چې د عبادتا سره مونږ سکو خاص کو او نستعين ونی یاکا زکه مخک شه چې د استعانت مونږ سره سکو خاص کو نو دا کوی چې دا بیره پرې تایید شه یو مثال شو ولی هازا ولی انت تخصیص لازم لتقدیمی دیو جن لازم لتقدیم دیو پا غالب اخوالوکی وقالوی لکی پا یاکن عبدو و یاکن استعین کی ماناہو مانا دا دی نخص فکا بالعبادتی اے اللہ مکتخص کو پا عبادت سرا والاستعانتی من بین الموجوداتی من گرزوطا پا ما بین موجوداتی مخصوصا بذلك مخصوص پا عبادت او ولا معبود الا نستعين وركاء من عبادات تستعانكم نکو ورکا دچا دغیر نو الله واستانه وفي الى الله تحشرون اور نن دکرهنګ ولها ذا یقال ولکی الى الله تحشرون ک معنا سو کولشی الیه الا اله غیره وفي الى الله تحشرون معنا هو إله <سؤال> لتشرون لا اله غيره دي الله تبجمه کل شي نه بل چا تبجمه کل شي دي تخصيص امامات چکه نه بل چا لغزيات ساده نو آسانره فيفيد التقديم في الجميع في جميع سور التخصيص وراء وراء التخصيص اهتماما بالمقدم دغه مسئله بعلي چې ورته تخصیص تدکلیم یو پیدا خو تخصیص کیږي دا لازم ده غالب <سؤال> او پهوالو <سؤال> کې تخصیص وکړنه بل <سؤال> تاکید دی پهوالو کې تخصیص خودویږي تخصیص نه علاوه یو بل نه تم د مقدمه په اعتبار سره حاصلېږي د اغه نقطه دا ده چې دا مقدم شې چې تاولان دي کو دا نه تم بشاند ده د بشاند لوي دی د دې ژه عظمت لوي دی نو تقدیم سره یو په اعدادان کې یو عدد چې د دې په مابعد تل دين دغه د ضعف مات ثابت دي خو نو دوي وي په تقدیم او پیداوي په تقدیم په جمیه په جمیه سور, سور تخصیص په جوی طول سور د تخصیص کې علاوه د تخصیص نه پیدا ورکي ای بعد وه ینه رسټه د تخصیص نه پیدا ورکي اهتمام په مقدم د اهتمام شان دا راو مقدمشه لکه دوی وړاندېونه لذيذ کعرب چري مخکېږي هغه شانه او اهم او هم په بيان چې دا غشن اهمي او دي د هغه د بیان سکی کست کوي صحیح څه ولې هاذا يقدر المخزوق بسم الله الرحمن الرحيم واخره بل تعیدو پیش کوي او ګویا مثال مثالو پیش کوي د دې وجې نه بسم الله الرحمن الرحيم کې خپلو رستو مقدر کول شي نیو هون د الله مختم بشان چدان مخکره صحیح څنګه زکه په مقدر باندې تقدیم او په مذکور باندې تقدیم یو شاد د یو قسم پایدې ور کوي لهذا یو بسم الله مقدم شنو نومند الله عظمت حاصل شو او دویم دا دی چې دا فیل الله فعل چې دی د بسم الله سره خاص دا فیل شروع کوم خاص د بسم الله سره نه طلاته و عزات باندې چونګې دا بسم الله دی کوم ځکه مخکړه شو واجب دی بیان کی چې عرب دا د خپل بوتان په نوم باندې شروع کړه نه بسم الله ته او بسم الله عزات ته نو دوی مسلمانان واحدین چې دغه دک تعلیم شو دې شروع کوي په بسم الله سره او په لږ څه مقدري یو بل مقدم محترم بشانګرزی اهتمام شان مبادله کوي او دوی همدغه چې دا رست ته کمپین شروع کړي دا د نوم د الله سره کوي خاص کوي د دې شروع باندې الله د نوم سره خاص کوي نه دی وايي ولې ها نه دی نه یوقدر المخذوف مقدر کول شي په بسم الله او بسم الله کې مؤخرا مؤخرا اے بسم الله افعل کذا په نوم د الله سره خاص دا کار کوم دا کار خاص کوم د الله سره دیو په د مال احتیار سره د نه چې پاید د احتیار سره اهتمام حاصل دي که احتیار شوه او تخصیص شوه اهتمام شو لکه مشرکین ځکه مشرکین چې یعانو يبدؤون علی بشروع ولا باسمای باسمای الهدیم ته نمونه د خپل خدایانو باندې بسم الله او بسم الله ذات نفق قصد الموحد موحد قصد کې یا فقصد الموحد قصد موحد بسی تخصیص اسم الله بالابتداء للاهتمام ورد علیهم په دې کې ورته په تخصیص د نوم د الله بيدکار سره چې خاص په دې شووږي یو به اهتمام او بل برادوم راځي په چا باندې مشکل اشکال لزی او د هغه اشکال نو جوابات ځوابات کوي اشکال داري چې کله استمه مے یاندا لپاره مقدم کولی شی د تخصیص لپاره کولی شی نه دا خو اولاو چې د دی رعایت د الله په کتاب کې هم, هم دا الله کتاب کې او هم د دې نقطې رعایت ساتل شی ځکه کتاب د الله د ډېر اولادې پر رعایت ساتلو په نقطو وغلا حل ان کې را ديشت لکه الله تعالی فرمای اقرا بسم ربک رب الذی خلق خلق الانسان من علق آلا. وبلت اقرا بسم ربك بسم ربك رب اقرا فين لرسو یتماخدے یا پرست پرست نمخ کدا کاروغان شی اشارے سوویتنم د الله محترم بشان دے او دا اقرا ته چلوستل ک نه دا, دا الله دمن سره څه خاص صحیح شګن دواړ پیده حاصل شی وی حالان کې قران کې داسې نه دا د اشكال و او رغا او اراد کړی شوی د اشكال وروډ شوی د اقرا بسم رب ک یعنی لو کانت تقدیمو کت تقدیمو پی دی اختصاص او دی احتماموی لوجبا ایو اخر الفیل نو واجیب وچی مواخر کرشوی فیل دی اقراع ویقدم بسم رب دی دامخ کی کرشوی لیانا کلام اللہی زکر کلام الله اللہ احق و بیرعایت ماجیب رعایتو بیر حق دار دی چی رعایت او ساتی دا اغشت جی کم شی رعایت واجیب دی ساتل واجیب دی آنو کتی رعایت پکی مشتا اجیبا سرع اجیبا بی ان ال احمی او رست براشی و بی انہو متعلق داد و جوابات دی اون بی جوابات بی انہو متعلق داد جواب دی دو ان بی جواب حاصل دارے ہیں چھ اصل کی استادہ خبر پخبر زبانی ٹکتا مقام او حال تا شي. اصل <سؤال> خدک کدی چې د الله نوم مخه کړشه وي اهتمام به شان حاصل کړشه وي صحیح شه فضل تکه مکان ته وره د مکان د وجنه مکان تکازا دا کړو چې قراءه د سشي مخه شي ځکه دا مکان مکان د قراءت ته ابتدائی نزول قران دې اطلاع دا سورۃ نازل شوهره دوم کو دا چې سورۃ المدثر ته دوم کو دا چې سورۃ الپاتها له سره کولاله چې بسم الله الرحمن الرحیم نه صحیح خو بہرحال اوی کتابیک پزاند لږ باندې خبره ایا خو صحیح خبره دادات شړمبنه صورت اغاده نو پکې تتبیقات سٹ خبرونږه انتراجی کنا اغه مثلا د فتره الوحی یا ایها المدثم او د مکمل قران په اعتبار سره دا ټوله سره مخکې خو بہرحال خبره دادا چې دا اهم ترې مقام کې قراءت زکا ابتداءن شروع کولی شي د قران ابتداءن اغنا زلول شي نزلول شي او اگر چې نند الله په خپل ځای باندې احمد دا هغه مخکې کول خپل ځای باندې احمد د مقام د وجنا مقام عريزي د وجنا د مقام د وجنا قرات سره مخکې کې شوې ده نو ټیک دا نند الله په خپل ځای د تده مقام رعایت شول دا د مقام رعایت تلم سړي د دلاغت اسره نو د قران د بلې نوټې رعایت ساتلې تاریف اهمیته اشاره ده دل استو اهمیت اوجب جواب ورکشه بین اللهم هم چه فيل قراته پد مکان کې قرات قراته لان هاول صورتن زك داول صورتي نو ظلت جنا درکشه پکار اللهم بالقراته اهم امر بالقراد اهم به اعتبار هاذ العارض اعتبار بده مکان و وين كان ذكر الله اگر جن الله اهم بنفسه هاذا جواب صاحب الكشاف بعد لما جر لازم حشری جواب و اللہ اللہ جواب و بانه و اجواب جواب دعوى تشي بانه ابيش مربك متالق بكرا ثاني فمان الاقراء الاول او جدل قراءته ادي جواب نمک المقدمه ونظام پورے کی تاسو مکھویل کرا نکلا پھل متعدد د کوول شي بمنزله د پھل لازم فدارن مطلب دا چې مفهوم د امر کې مفهوم د شچدا ماهیت د پهل موجود کا اقراء مطلب کړه موجود کا سشي ولاده چا په مویل نه اره مقصود د مخاطب نامو طالبات د نفس پیل د ماهیت د ثبوت ته چې دا پل ثابت کا موجود کا نو د اړمبي اکرا مطلب دا دی او جیدل کرا کړه او وجود تا راوړه او دا به اس مربک جګه د اکرا اسانی سره متعلق دی او واست بیا د اکرا بسم ربک الذی خلق او ترا وربک الاکرم الذی وداده دې دین اقرا السلام تعالی دې اذن اقرا سره متعلق څنګه دا نمکه شد او تفسیر سره احتمال بشانو راغ او د دې سره متعلق نشنا اکی ترازو د tap شو ارم دې تردا موږ عم دا متعدی به نظر ته لازم نه او جواب ورکړي به بیان هو اسم ربک متعلق به اقرا اسانی صحیح شه اکرہ سانی اے ہو مقعول اکرہ اللذی بادہ ہو دا, دا مقعول دے دا بیس میں رب دک دا داغا اکرہ لبس چھے آغا رسطہ دینا دے دی ومانا اکرہ الاول اکرہ چھے دا اوج دے الكراہ کرا تراولا من غیر اعتبار تعدیتی بغیر دا متعدی کل دے پھلنا الہ مکروبی ہی اوہ یو مقعول تا مکروبی ہی تا چھے چاپو نمبان دے کول شي کولش یا دا شي شے کول تا کولش یا مقصود نہیں تمافي فلان نيوتي سن دا جون فلان نيوتي کې پلان کې هاتو اور کې صحیح شه پلان کې عتيه ولر ماहीर د عتيه موجوده دا مقصد نه وې سره کې سره وې ومو مقصد یې نارشه ورکې نه قضا فلمپتا او دا جواب کمځه کړي صاحب د مفتاح کړه دې مفتاحهم اولو والا حاج دا خبر خدم او بعض معلوماته معلومات الفعل على بعض امالن اس خبره ديجه پر دا وان چې معمولت تخپل عامل باندې مکي کول دا خبره خبره اس معلومات تخپل کې قبول مکي کول او مقبول به مقبول به او مقبول به جر خبره کي چې دا بازی معمولات بازو معمولات مخی شي نو دا ده دیو جنا چی اصل دا که معمول تقدیم نید اصل دا که یو معمول وغیر تقدیم نید او دا خپل اصل نا دا عدود نکتم نشتا را خپل اصل نا دا عدود مکتم او دا, او او دا اصل عدود لو لگه خاز ری بخام خام مقدم کولشی لکه مثلا فائل نه. فائل دا فیل کر جوز کرن فايل فايل فايل با نين موقوف ته ليه هازا دفايل نمبلش محكيكولي ليش ترسوش دعو دول نقطة نين تال فايل دي برغل درغم مثال دركي دوئم مثال دركي والمفول الاول في عطيته درغم مثال دركي اغرستوهاي وشكله نقطة موجودش دفايل درستوكولي دعو دول نقطة موجودش قلبتا بيدح قل اصل بي نرستوكولي شه لكزرب زيدن غلامه وزرب زيدا ولامه زرب زيدا ولامه اگر چه فعل خدا حقیقی نشه از ما قبل ذکر دانی من ابتدا عدول عللا لهذا الحقله سم تقدم وشو وتقديم بعض المعمولات او چه بعضو ده نقرشی مفعول تو مفعول و فاعل ما که کولی شي اداه ديو اصل لفظ اصل شي تقديم دي و ترجيح عدول نقتمين الفاعل بمفعول وغيره سو بولجي ما که کولی شي عدول متالبه برست کولی شي لكان ذرا با زیدن غلامه <تصفح> و تقدم بعض المعمولات الفعليه تقدم بعض المعمولات د فعل په بعضو ورو باندې امل انه ياخذ دي وجناچه اصل د تک بعضو التقديم س شري تقديم د بعضو ورو ولا مقتضى للعدول عنه او ليس مقتزين ولا مقتزي او نشته د د عدول د اصل لا مثال د کوي د فاعل د مفعول کې سره مفعول ده في نحو زرابة زهدون عمران ندى أصل لأنه عندت تنذكر فعل عندت في خلاف دمقبول بانه في كلامك وحق هو حق دفعال داده أيلي الفعلة جد فعل سر يلي رشي وإنما قال في زرابة زهدون زي... عمران أو داخل ويلي كيكي في كي زرابة أو ويلي كيكي كي كي. في ان الاسم اگر پتہ کہ گنے کی جگہ ظرقه زیدن غلاموں کی مقتدی در موجود دے چاہے اسمار کر دے اگر ہم سے انترال درن مفعول لفاعل بر استکائے چ دارس ضمير چا تراجیش زیدن تراجیش پہ غلاموں اذا وہ زو تراجیش زیدن نو توئی کل فاعل ورت سیدہ اولى جو المفعول مفعول اول بعد اعطائتو در امان دا مپل اول زیدم د باب محققات او درهمن برستکه داس نشکولي چې دا زیده له واستو ته درهمن محققه وي زیدم ک معنا د اخیزیت او د فعالیت اگر چې دا د فعالې په پد کې معنا د فعالیت ته ندی مخ کې پکارل دي د پشان د او دا بل پشان د مسند دی که امر زموږ ما زید ته درهم ورکونه زید اخیز دی او دا در څخه دی محفوظ دي دے کہ معنی دے فاعلیت دے فاعل تنز دے پکڑ دے دے پشانم افتدار دے پشان, دا پشان خبر دے گویا کہ بہرحال دایو وجل دی ویلا وکنفول الاول فی نحوی اعطیت زدن الرحمن ان اصله زک اصل دے دے زيت دے تقدیم و مفعول اول دے زيت تقدیم و تقدیم ل ما فيه من معنی الفاعلیت کہ معنا دے فاعلیت او هو ع وهو انه اعط ايه اخذ باخذ للعطاء ده parade ata ata dirham ma pul sani walin anna dhikra zalikal baz taqaddama aham walin anna dhikrahu aham da de moaje zikr ta yewu dhikra zalikal baz ma maamulat ta bazu mahki kol shi das le ta wajina de moaje zikr ta che da baz da bazu na ahad baz da bazu na دلته کې تاسو وګورئ هرڅه خبره کوي ته غوښندل دي ځنه د اصل ماکسیمټه د دې مجرده اداګر پر اعلان دي زیلي نقطې وګورئ له اهمیت ځنه نقطې وګورئ او اصليت ځنه نقطې وګورئ د مخ ته خبره کوي چې دا خو دلته دوه وجه وګورئ اهمیت اهمیت ځنه سوجا اهمیت په پله ماکسیم دې د دې لپاره لاندې زیلي به لا وجدي د دې وجنه د دې وجنه د دې وجنه د لا اهميت بختله نقطه نه بلکي اهميت په رضا لنيكات دي خبر نه درلا کنه دا, دا, دا خپل مقتضا ده دغه د رضا لنيكات دي دا بل لپاره نقطه دا؟, دا خبر به ديكي دا بل څه کړي دا یو ډوډه د پدې طریقو کړی دا نقطه ورسوله ترته تقدیم او نو دا نقطه نه دا, دا مقتضا ورسوله په شان تقدیمه د لپاره نه دي اي خبر ته بختله کوي لکه ان ذکر هو ذکر ذلك البازي الذي تقدم اس ما ته په دې باندې خبره کوي جال الاهمیت <سؤال> ها حنا دې ته اهمیت کسم ګرځولې لکون الاسلی پراره د اصلو علاکه تقدیم به کله چې د базе په базе باندې یو د اصلیت د وجنه یو کسم اصلیت شو او دو ان قسم اهمیت شو دا یو بل کسمه شو اهمیت ګرځولې کسم د پراره لکون الاسلی د پراره د اصل فنشنه لکون الاسلی تقدیم دې د پره کسم په مصنلیه کې دا شامل ګرځولې دکې تقریبی شامل ګرځولې له ودتا ولغیر هي او غیر دتا د امور مختزیونه د پردې تقدیم یې عبارت وګره و جعلها او د اهمیته ګرځولې په مسند له کې شامل ګرځولې تقدیم تا ولغیر هي او غیر د تا تقدیم تا د امور مختزیونه د پردې تقدیم و هو الموافق و... او چې مخکبرت نه پوه شي و هو الموافق و او دا خبره چې کم په مصن له کی کل ده دا کممه خبره چې م ک ده نه دا مافه د د مبت سره وال ما او د ارا خبري سره ماف ده ذکر هو بداهر چې بداهره ذکر کلي دا حیش کار بداهر زیبلپري متحهوله س مطلب دی نو غ دا خبره کل ده چې اهیت س پختلهسه مستقل مختلفه. خبر د انته چې بالکل اصلدي بلک د همود دپارزان ل دا مختزه د پرازلي. نکات دې سه هغه ته نه مکتول سمانه نه لري بلکې احمد مختزره حضرت رزيلي نوکات دي اذن تدا بيد تقدم په واسه ورزوله د تا ورزوله مختزره ورزوله او حسب چې تعالی چې شیخ ولی دي ان لم نجد منغنمه لم نجدهم منمه عرب لرایع اعتمادو په تبيمن چې دي په تبيمن کې اعتماد کړی شي په شي باندې ی جري مجرده سنجه اجرکی په زاد اصل باندې غیر العنايه على ود عنايت او د اهتمام چې تقدیم راځي الله کې نیم دای لكن نیم یې صرف اهتمام به جنشي مخکې کولی او د عنایت او د توجه به جنشي لكن نیم یې لكن, لكن بیا مناسب دی چې اول ډول نیم دای چې اول ډول شي ايفسر وجه العنايته چې تفسير او کرشي او وجه او د اهتمام به شي په شي سره وي وره له مان او دغه لپاره نقطه او غسل شي نو دا مخکې دغه لپاره نقطه او غسل نو هغه چې موږ اراد نو موخه دوی هیڅ یوسه ده اهتمام او د عنایت نه علاوه هغه نه ګرځي زه د اصل <سؤال> باندې چې داري د وجنه ما دو د دوی کوي او صرف د اهتمام او د عنایت او د توجوه وجنه کوي بلکې د لپاره بیان نقطه وګوري او د دوی لپاره وج او مانابا وګوري صرف اهتمام او عنایت ځان لس شي نه دي د پرمختګ وكذلك او غمان كذلك كثير من الناس انه يكفي سر الدخره من كفيله ان يقال قدم للعنايه قدم للاعتماد ده وده كني ندرسوا في مطاحن او شعل الكابره جورجاني ولكن هي اهم من غير ان يذكر من ان كانت تلك العنا و قد ذهبت ادى كل من الناس انه يكفي يقال قدم ولكنه اهم من غير ان يذكر من اين كانت تلك الانه وبما كانت اهم وباز خلک دي علا دل ګمان کوي چې بس د خبره کافی دی چی دی دی دو جنو دی. <تصفح> <تصفح> ده چې اهتمام و ديونه ماکه اوس دا ور سره ذکر کای اهم ده د صدغه ذکر ده اهم ده د کوم وجه د اهميت راغ وبما او په څه سبب باندې اهميت راغ نو راوی دي چې کوي خبرو کې دماغ کې ګرشه ذکر ده اهم ده او د عینات او توجه سره مقصود ده خو دوی په مراد المسنبي بالاهميه ها هنا اه المهميه العارضه بسبب اعتناء المتكلم والسامع بشانه والاهتمام د اوس د مصنف خبر راکاغي د شيخ خبره تا او دایږي چې څنګه د مفتاح شرح کلماتن کړه نو د مفتاح خبره راکاغي او دغیس سره څنګه یو ځای چې دا اگر په دې باندې اهمیت سره نقطه نه ده بلکې اهمیت عارضه د سوژنه مراد صرف اهمیت نه سره نقطه نه چې دا دی د محکشي بلکې اهمیت عارضه مراده د سوژنه مراد اهمیت نه مستقل نقطه نه او اگر متصل چې دا دی اهمیت ورکول شي مخکې کول شي هغه اعتناول متکلم دا یا اعتنا د سامع دا څه شي کنه د متکلم مقصود دې یا د سامع مقصود د ک محقش بدد وجه نه شي نور دنه جسر د نفس اهمیت د وجه نه یعنی احمیت عارزه لنقطتين مراد ده په مراد المسنف به اهمیت مراد مسنف په اهمیت صراحه نه دلته اهمیت عارزه لنقطتين ده او نکته شله بحث بیاته نه او متکلمیا د وجه نه ترتنا د متکلم د وسامه کې سامع ده او بشه به شنه د شان د ده شي ول اهتمامو به له هی امر دغه اهتمام د حال د کل مقدم شری له من الاغراز د غراز د وجه نه سایجه ککونکه اوس ماتن چوکتاش کما تنویر اوس مثال درکې او لانا ذکره اهمه یا شی ذکر بسې نه معمولاته کې وختلو کې تکیه معمول ببل شي ما کې شي لکه توه کتل الخارجی او پلان کتل یا پلان اوس پاین وخت کول په کړي سر په کار دي کتل اوتا خارجی محقی کو زکا دا اغد شر خبر ورکے خلق ہوتا ہے خلق تین اخلاس شو نو مقصود دلتا کہ دا خارجی خبر ورکول دین خارجی زکا محقی کو محقی کو ورنہ فائل محقی کو پکارو کا قول دی. کا, کا قتلل قتل خارجی پولانن لئنن الہم زکا اہم چرے پی تعلق کرلے پی تعلق قتل کے ہو خارجی خارجی دے المکتول تیتخلص الناس من شر دی. خلق داغت اخلاص شور شر میں خبر ورکل مقصود دیستا ہے اولی انا پیت تاخیر اخلالن بے بیان المانا نحو وقال رجل مؤمن من آل فرعان ایتو ایمانو ہر زمانہ کے لائل دا آیت پر مطلب با نزان پوراک ہے انسان صحیح محنت کی اور صحیح طریقے کار سر محنت کی نخدائی گویا کی اصول دادی و قانون داریچ اللہ تعالیٰ داغت پاریو ممد او یو ناصر رو باس ہچ چرے عرب بین اس وقال حقا علينا نصر المؤمنين كي ودانه چې الله تعالی دا هر د راو ناصر پیدا کړي موسی علیه السلام چې کله دی قرآن مقابله کوله وویل او ویل نو د څو سره په تر افاصل اره ان شاء الله قرآن پاک کې مختلف مقامات تیاره موجودا اندره کافی باس کړي نو پروین سره د موسی علیه السلام حقا نیت داره دا مسله او د دنیا د بعد د دنیا د پرکو مسله اګه یې موجود ده چې پرې کنه ده چې د پیران مخ کې د مصالح اسلام او اسلام اغدين مکمل کولو بیان کړي نه الله تعالی رسوله راپاسو په اړه کې الله تعالی بیان کړي نو مينت ذکر کړي او الله چې بیان کوي وقال رجل او هو مؤمنن مؤمنين چې دوی مسلمان من ال پیران ماتلد د و د آل پیران ایمان ای راولې خو یبته ایمان هو د بل سي دا او فل حل قلب ایمان اختيار کا نه اوز دی جنبه کتاسو معمولاتو تاوگارا وکال رجلن اوه یو رجل مؤمن من آل فرعانا یکتمو ایمانهو اوز دا یکتمو ایمانهو رجل موصول تے مؤمن سفت اول من آل فرعانا سفت ثانی دے یکتمو ایمانهو دے سفت سالس دے اوز گوئے کہ رجل دے فیل معمول دے نوگوئے کہ رجل دے فیل اگر چه اصلا فائل نہ جو تابعی فائل لگا تو تب معلومات شو یو مضبوط فائل نہ توابیری فائل تبہ مضبوط ہے حکم یہی ہے اس دیکے کہ چرداس وکریش من ال فرعون رستق لشی ایکتمو ایمانہو نہ او دا سو ویلشی وکال نارجلن منن ییکتمو من ال فرعون دا ل فرعون ایمان بتاؤ لمن الالف رمى يكتب مزره ومباليك ان دالته دی مخدود خدای دې چې دا پته کو او ایمان دې چې نه پته موسى عليه السلام نه پته اوسه په ایمان نه راتللو په لنیوال په حال کې کو پرته هم راځي اخر درس ته تختلږي ته ایمان پته او فرعون نه پټاو او کدا ترسته کینای کې څه ځتن راځي او کدا ترسته سره موږ چې ذکر کې نبي چې مخبر مقصود دا چې داوود درکه دا خلکونه د خبره بیان راځي خلل راځي په معنا کې صحیح شب نو کله نقل په تقدیم او تاخير کې خلل وي نو ددی دې وجنه یو له په یو معمول په معمول باندې سکول شي مخ کې کول شي انا کدا درول دغه سپات کیه مخداب د استوکانه مسالې په کې نره ازې کو چون کې دلته کې خلل راځي د دوی وژنه بازو په بازو سره شي مقدم کول شي ولأن فی التأخير یتک دین د دوی وژنې په تأخير من درمه نقطه ذکر کړې د تقدیم لپاره په تأخير د بازو معمولاتو کې په بازو باندې خلل او په بیان د معنا کې نحو قال رجل مؤمن من آل عمران یکتو إیمانه فإنه لو أخره دم آل عمران فإنه لو أخره قوله کچره مؤخر کلئے اللہ تعالیٰ داکل من آل پیران ولا ان قولیه دا کول دا اللہ تعالیٰ نیقتمو ایمانهو لطوحیما نو هم با کولشو انہو من صلح تیقتمو ایمانهو من آل پیران دا سبو نو فالم یوب حم بیاب دا نمالومی دا انہو ایزالک دا کسی چلئے کان منہو ای من آل پیران اولا چلئے دویین او کردینا دو نو والحاصل دی حاصل ذکر کردی چلئے تک درے صفاتی در والحاسب حاسبا اشره انه زكل رجل ذكر كدي رجل ثلاثه او سبعه دره صاحب قدم الاول او اولي محكي کده اني مؤمن لكني اشرب ده اشرب وسبعه دایره وجنا مخکی بیا درم ده طرف ده وسط نکاتم ذکر کای کلنا کله سب اشرب پھر شي او کلنا کله ده طرف وهم ثم ثاني بیا بیا مخکی کړه تسالیس باندې لالا يتوهم خلاف المقصود خلاف المقصود پیدا نش او بیدرن ذکر کردی بلن تر تقدیم دی پار ذکر کردی ولی اند فی تاخیر اخلال بیتناس و بی کرعایت الفاصلت کلا نا کلا تقدیم او تاخیر کولشی تقدیم کولشی دی و معمول پا بل معمول باننی ذکر پا تاخیر کی بیاد فاصل بار بادی تکا دی آیات کیوں گو رہے پا او جسا مخصوصا کلا موسیٰ صلاة و سلام فاؤج سموس مسلف زرامخ کیږي فاؤج سموسا په فا نفسه خېپتن مخصوصه اکڑا خېپتن په نفسه یا رفقل نفس کې او ٹکطا ما فائل ورامخ کېږي ما فول ور پزېږي او جرم مجرور انزلنا عليك القرانا لا تشكا الا تذكره لمن يخشع تنزيلا من, من مخلوقات الارض والسماوات العلى صحيح شد اغه جکم <مترجم> عليه مکتور اخر کې رسول دي اغه تاسو لپاره برابر شي او پات چې محمد سلام علیکم خوب ته اغه خو تبعی او آیات تفسیر زنه مساله دا چا چې بنفسي خير په تم مثبت تجريم الجاري والمجرور فتجريم الجاري المجرور سره بنفسي سراحي صحیح شه دائم محق کړچانه او خې پتن مفعول محق کا فاعل له ټوله په تګریم <تقديم> ذر مجروح سره د معقول سره په با فایل باندې بعضی معمول په بعضی مخ کې شو لئن الفواصل الاي اي جمع د ايات په فواصل د ايته مجري